Перша з цих форм – найстаровинніша, поширена в північній смузі, подекуди на Галицькій рівнині та на підгір'ях Карпатів. Друга – в наші часи найбільше на правобережжі та в Галичині, а третя – майже виключно на лівобережжі. Щодо довжини свити – то на її відміни в ріжних місцевостях України вказують уже Рігельман, Шафонський, Арандаренко, а особливо Бантишкаменський. Останній каже, що українці, які населяли місцевості сумежні з Курщиною, Харківщиною та Катеринославщиною, мали одяг довгий та широкий, на кшталт татарського, а в Ніжинському – Київському, Борзенському, Остерському, Прилуцькому, Пирятинському та в інших повітах носили одяг не такий довгий. А в українців, що населювали місцевості сумежні з Орловською, Смоленською та Могилевською губерніями, одяг був ще коротший. Ці відомості, крім того, що стосується до Південно-Східньої України, Можна вважати більш-менш за правдиві і для наших часів. Додавши до них хіба указівки Познанського про те, що на Вороніщині свита, яку звуть Черкаською, коротка та вуща. Додати ще слід і те, що на цілій Західній Україні до самих Карпатів свита відзначається досить значною довжиною. Отже, загалом. Можна сказати, що довжина свити на Україні збільшується в напрямі з північного сходу на південний захід, до Карпатів, де довжина верхньої одежі раптом зменшується. У тому самому напрямі збільшується її барвистість. На Чернигівщині, в деяких повітах Харківщини, на Київському та на Волинському поліссі, а також серед Лемків у Північній Галичині. Чоловічі свити, крім білих, що часом там трапляються, звичайно, бувають сірі. При цьому треба зазначити, що за давніх часів свити здебільшого були білі, і тільки недавно замість білих стали вживати сірі. Далі, у південно-східній частині України а саме в деяких повітах Харківщини та на крайньому її заході в угорських русинів свити або сердаки бувають білі. Біла барва сердаків теж трапляється з у гуцулів, хоч у них переважає для свит барва червона, ріжних відтінків та чорна, що ми часто зустрічаємо також і на Поділі. Нарешті на південь від Десни на Чернігівщині, на цілій Полтавщині та починаючи з півдня Радомиського повіту, на цілій Київщині, в середній смузі Волині та від зазначених меж до самого півдня, тобто майже в цілій решті України, світле волосся завше бувають брунатної барви. При цьому не можна не зауважити, що ця брунатна барва сукна Виходить така тільки через те, що первісна темна вовна чорних овець на сонці рудіє. Тому думка Кондакова, що брунатна барва української свити – це грубе наподоблення старовинного пурпуру, являє собою такий здогад шановного вченого, з яким тяжко було б погодитись. Отже, виходить, що з певністю переважаюча барва чоловічої свити на Україні є натуральна барва овечої вовни – брунатна. Так само, як для жіночої свити, також переважною барвою стала друга натуральна барва овечої вовни – біла. Ця перевага брунатної та білої барви – не становить однак особливості самої України. Явище це трапляється і в інших слов'янських країнах. Та було воно звичайне і в цілій Західній Європі, аж поки замість сукна